Мені хоч сон минувся назавжди, було не до мулаточок з кончитою, а лише до Хоакіна, який коли розмовляв зі мною, то принаймні не з моїми дітьми, на яких почали вже позирати віднаджені мною молодиці. Це було таки набагато безпечніше, бо жодна не володіла російською мовою як-от гід. Ви не повірите, але вже трьох схапали. Яких трьох? не профільтрував я. Ну, хто зазіхнув на святе. Але вони виявилися хитрими і не хочуть повертати назад. Уявляєте? Хотіли підсунути органам іншого берета, схожого. Але експерти хутко виявили підробку, і тепер ведеться велика робота на узбережі по виявленню спільників. Що з вами? У вас лице змінилося? Та ні, Хоакиме. Просто я подумав, а де тут продається найдешевший ром? До чого тут ром? Подивувався він. Ваше повітря і вода роблять чудо. От я й подумав, що місцеве спиртне, зроблене зі славнозвісної, цілющої цукрової тростини, також мусить добряче Виводити нуклеїди, чи не так? Певно, через спеку я набрався так, Що геть не бачив навіть гіда, не те, що кубу. Як вони тут хилять лікери? У них же повітря, хоч на колір схоже, Однак ще глибкіше. Правда, не за самогона, Якого я мав підозру, контрабандно женуть на гаїті бо, а це, напевно, сквашують потім, потом рабської праці. Особливо Мохіто, бо його сквашують гілочкою м'яти. Тому я завчив лише одну кубинську фразу «Моай Махіто ін Бодерітта, май Дайкірі ін флоридіта Так і не взнавши, що вона навпаки американська, що перепив навіть місцевих а вони в цім ділі від українців нічим не відрізняються. Так що перестав боятися міліції. І навіть по ній зупинитися не мав снаги, що й діти мої принесли. Потямився я трохи вже над Атлантикою, бо там не було гаїті. А був літак, наш вітчизняний такий, перерахував усі реабілітовані на місці. Не пов'язали, поділився я з стюардесами радістю і щосили втратив свідомість. Дотти, доки, хтось настукав, і мене шманали до останнього рубчика, але окрім нього нічого і не знайшли. Це так подивувало митників, що вони прошманали і стюардес. Певно, недаремно кажуть, що алкоголь виводить не лише радіацію, бо є речі отруйніші за неї. Це на мене так несподівано і міцно вплинуло, що навіть на місці постійної роботи моє чорнобильське минуле не порятувало. Як приїхав, то швидко викинули з роботи. Найцікавіше, що я про неї забув мить, така в нас... Горілка була дешевша сама за себе, Що навіть імпортна за вітчизнян, Що навіть за закуску. Он, як на Гаїті, рай земний, Якби не люди, вони скрізь є, І кожен цим хоче поділитися з тобою. Але ти хитрий, і ділися лише з подільним, Тобто чим завгодно іншим, На трьох, на двох, Особливо на одного – сам на себе ділися, ділися, а сорти нові весь час з'являються, що вже не до сортів, бо чали колотить їх, хто хотів і з чого хотів. Правда, часто було не до дегустації, так що навіть лосійон і одеколон одійшли у минуле, як оте майбутнє, яким жили, хто в це повірить. Замість теперішнього, не кажучи про сьогоднішнє, воно враз осиротіло цього і не знало, за що зачепитися. Перекинутий світ, бо тривати ж треба було, а то як? Отож те минуле у вигляді майбутнього продовжувало убивати тих ліквідаторів, чиї діти не могли летіти через Атлантику, Бо лише по той кінець світу збереглося трохи його того, чим ми їх запліднили, а самі взяли і розпліднилися».